Namo tas Bhagavato arahato samma sambudhasse. Namo tas Bhagavato arahato samma sambudhasse. Namo tas Bhagavato arahato samma sambudhasse. Itipiso Bhagavā arahang samma sambuddo Charana Sampan -no Sugato Lokavidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Sattadeva Manusana Budho Bhagavati Swakato Bhagavata dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditabbo vinuhi tih bhagavato sahvakasanggo uju bhagavato sahvakasanggo nyaya pati pannno bhagavato sami chi pahu nayo daki nayo Anutarang, kagniyo lokasa ti evang bundang Sarantanang Damang dhamang sangam cha bikavo bhayamva champita tamva po změnu začneme otázkami. Tomu nerozumím. Prosím upřesněte více 3 a 4 objekt. Tomu nerozumím. Moje otázka máte, jestli můžu fotovat. No, no. třetí je. Když taká první objekt je diferent, co nediferencovaný pro šamatu. Mm -hmm. Druhý objekt je diferencovaný. Třetí objekt je limitní, jste to nazval. To už přesně k tomu jste řekl. Limitní Ziferený. to není správný výraz, to je vastu parianta. Vastu parianta znamená limit toho, co je vastu, hm? co je základ. No, hm? tomu už tomu nerozumím. tomu. už nerozumím teď. No. A potom čtvrtý objekt byl Vše je hotovo? Nebo... Kária nišpaty. Kária nišpaty znamená to, co je kária, to, co je za úkol, hm? to bylo uděláno. Hm? Ano. Těm dvou, těmhle dvou objektům moc nerozumím. Hm, tak to na to musíš se stát probuzen, abys tomu rozuměl. <laughs> <laughs> Ale můžeš tomu rozumět teoreticky, to není těžké. Jestliže, hm? Jestliže se dostal hm? nad limit, hm? limit obrazů vědomí, hm? které jsou buď diferenciovaný nebo nediferenciované hm? v meditaci, tak si poznal eh, limit fakt. Hm? Limit fakt na tomto světě to je... Za prvé hm, pět agregátů existence a tak dále. To víš, o co se jedná. Hm? To jsou limity všech fakt. To, co poznáváme na tomto světě, poznáváme jen v rámci pěti agregátů, hm, 12 sfér vnímání, osmnácti elementů vnímání, hm, souvislého vznikání, to je limit našeho poznání. Hm? Nad to, co je nad to, hm? Jestliže poznáš, tak poznáš eh, takovost. Hm? A to, poznáš to, že všechno to se děje v rámci takovosti. Hm? Jestliže jsi poznal, eh, co je darma, eh, pak můžeš poznat, co je darmata. A darmata to je není nic jiného než takovost, což je eh, eh, eh, to znamená, že všechny elementy našeho poznání jsou takové, jaké jsou hm? v rámci prázdnoty. Takové, jaké jsou, to znamená, že eh, nemůžou mít svoji vlastní existenci, jsou vždy závislé hm? v relacích na druhých. Hm? A tato relace na druhých není nic jiného než eh, prázdnota. Hm? Jestliže poznáš eh, že to, co dělá, to, co je závislé na druhých, to je relativní realita a to, co poznáváme smysly v limitu našeho smyslového poznání, to je všechno relativní realita, která vzniká v každém okamžiku na základě příčiny, na důvodu a v tom samém okamžiku přirozeně zaniká jenomže musíme meditovat, aby jsme to viděli jasně. Hm? A tato realita nepripouští žádnou substanci. Hm? Kdyby připouštila nějakou substanci, hm? tak by se nemohla měnit. To, na čem my vysíme, hm? například jako je žena, hm? to je náš obraz té ženy. Protože ta opravdová žena v tom momentu kdy jsme ji spatřili, už zmizela. Všechny elementy, to je poznání ženy v tom momentu, kdy se objevila, už zmizela. To, co ale držíme, hm? jakožto eh, ženu, po který toužíme, nebo auto, po kterým toužíme, nebo dům, po kterým toužíme, hm? nebo peníze, po kterých toužíme. To jsou obrazy, hm? mentální obrazy, které jsme dali dohromady na základě naší karmy. Hm? Proto každý vidíme jinak. Hm? Ačkoliv vidíme stejné objekty, pro někoho jsou to objekty e, chtíče, pro druhého jsou to objekty nechutě. Hm? Přesto e, my popletené bytosti věříme, že tyto objekty vidíme objektivně. Hm? Jestliže poznáš limit reality, hm? poznáš pět agregátů existence, pozná, že v něm není žádný, v těchto pěti agregátech existence, v 12 sférách poznání, v osmnácti elementech poznání, v souvislém vznikání, že ne jakákoliv idea substance je nepřípustná, protože pak by jsme je nemohli vnímat v procesu vznikání a zanikání, pak dojdeš na limit hm? fakt hm? reality. Na co my lpíme, to nejsou, to nejsou fakta, to jsou obrazy, hm? které z těchto fakt skládáme. Hm? Z barvy, ze zvuku, z chuti a tak dále. Hm? A z, z elemente země, z elemente vody, elementu vody, elementu ohně. Hm? Je to jasný? Teď První musíš poznat limit dármy, dármy to jsou zde fenomény poznání, aby si poznal dharmata. Dharmata to znamená, to je synonymum takovosti, synonymum prázdnoty, synonymum nirvány. A tedy, jestliže si poznal limit Reality a limit toho, co je objektem našich zakalení citů a vědomí. Pak si otevřen po poznání takovosti těchto jevů. Takovost těchto jevů znamená, že přestože Přichází a odchází v každém okamžiku, jejich podstata nepřichází a neodchází. Hm? Přesto, že my je chápeme hm? jakožto složené. Hm? Ale to co, je, to, co je složené vlastně ve své podstatě, není složené. protože hm? prázdno ta není složena. A my je chápeme jako něco venku, ale ve své podstatě oni nejsou nic jiného než výjevy vědomí ne? v, v konceptu yoga-čáry. Hm? Čili jestliže si poznal prázdnotu, takovost, mirvánu, dharmata hm? nebo bhuta koti, limit toho, co je opravdového, hm? a druhou stranu, co je opravdového, druhá mince toho. Pak hm, můžeš cestou meditace eh, dokončit hm, dokončit tvůj úkol, hm, tedy úkol eh, procesu probuzení hm, a to znamená budhovství nebo stav arhata hm, podle toho eh, podle kterého eh, eh, systému pak medituješ. Hm? Je to jasný? Všako, myslím si, že jo. Ale ještě jsem si eh, to znamená, tohle bylo z hlediska Tohle to vysvětlení, které jste teď říkal, a totéž Opravdová samata se Aha. obrací, pak objekt opravdový samaty se stává takovost. Aha. A to, co je vypasana, to je vlastně kontemplace nestálosti. Hm? Čili v, v Mahajánovém pojetí samata se stává vlastně eh, eh, meditace na takovost, hm? na hledání takovosti. Podle Lankavatara sutra existují čtyři druhy samády. Hm? První druh samády je nazýván samády hloupých. Samády hloupých to je to samády těch, kteří ještě nedosáhli poznání takovosti, poznání nirvány a drží se objektu jako dechu, hm? prohloubí se v tento objekt a, a drží ho jako něco, co tam opravdu je, protože nepoznali to, co je za mentálními obrazy. Hm? nebo co transcenduje mentální obrazy. Pak je meditace hledání takovosti. To znamená, že na základě Samády poznáváš na základě odpoutání se, my jsme vysvětlili v této knize stojí, že pokud nemáš prašraddy, uvolnění, lehkost a Jasnost vědomí nemůžeš mluvit ani o samata ani o vypašana. Na, na základě prašrabdy a na základě sama, to, což je předpoklad samády, pak poznáváš, že vlastně vše je vědomí. V Samády pak už kromě mentálního vědomí a objektů mentálních vědomí nic neexistuje. To, co pak přichází, to je naprostá iluze, která přichází z vědomí samotného, to nepřichází zvenku. Hm? To je zkušenost toho, kdo má samády. Čili ve stavu koncentrace eh, celý, celá naše zkušenost se stane mentální zkušenost. A to je vlastně základ jogického poznání. Hm? Bez, tohoto, bez této zkušenosti vlastně není opravdové. Eh, Poznání ve smyslu jogy, hm? ve smyslu spojením s tím, co je opravdové. Hm? V systému yogačára jediná opravdová substance to je vědomí. Ale poznání toho, že eh, opravdové vědomí nepřipouští žádnou svojí substanci, je pak eh, poznání čita mátrata pouhého vědomí. Hm? A pouhé vědomí je vyslobození. To je tedy, takzvaná transformace rozlišujícího vědomí, které je na základu pomíleného konceptu jáství v sobě a venku, transformace tohoto vědomí v moudrost. Čili poznání pouhého vědomí a jeho nesubstanciality je vlastně nic jiného než eh, obsah vysvobození. Protože vědomí se nedá uchytit. No a eh, jestliže tedy eh, dokončíš transformaci vědomí v moudrost na základě. Eh, Poznání toho, té e, limitu reality a to, co transcenduje limit reality, což je takovost, hm? což je opravdová zkušenost všech věcí, jak ve světě, tak na svět. Takovost ve světě, e, vlastně mezi, e, tedy e, přechodnost všech jevů je takovost všech jevů. To je důležité poznat. Čili takovost spojuje vše, co je ve světě, jak ve světě i vše, co je na svět. Vlastně pak je jedna realita a úkol meditace je poznat, že relativní a to nejvyšší je vlastně jedna, jedno nedualistický pohled. Subjekt představa subjektu a objektu je právě na díky transformaci vědomí na základě pojmu jáství v osobách a jáství ve věcech na takzvané samsárické vědomí. A Zase moudrost je transformace samsárického vědomí v, moudro, v, v prázdnotu. A tato prázdnota je původní stav věcí, čili v Mahajánovém pochopení, Vlastně meditace není nic jiného, než návrh k původnímu stavu věcí. To je důležité pochopit. Čili od samého začátku se nic nedá chytit. Hm? To, co chytáme, to jsou naše vlastní, eh, vlastní konstrukce, hm? což jsou vlastní mentální obrazy. Hm? který se držíme jako reality. Je to jasný? No, to, ty dármy, ty jsou takový jakoby přehlední, ty jsou jasný, ale ta takovost, nejsem si jist, že vždycky si, že ta takovost je to, co si myslím, že ta takovost je. No, takovost si právě... <laughs> takovost ne, myslím, Takovost e, můžeš poznat tím vědovým, které je niž prapanča, hm? které e, transcenduje prapanča. A co je prapanča? Prapanča je e, e, hledání hm? objektu na základě chtění. Hm? Tím, že máme chtíč, tím se děje co? Tím se eh, rozmnožuje vnímání. Hm? Ale objekt vnímání jako darmata je jenom jeden. Čili v, v, v tom nejvyšším smyslu relativní realita a nejvyšší realita je jedna realita. Dharma je darmatá. Ale ty to tak nevidíš, protože jsi nepřekročil hm? limit obrazu vědomí. Je to jasný? Trošku. Není, ale, ale už, už radši řeknu, že jo. <laughs> tak jdeme k další otázce. Mohl byste prosím vysvětlit, co znamená přijmout utrpení jiné bytosti? Hm? Jestliže pochopíme utrpení své, pochopíme utrpení jiné bytosti. Jestliže nepochopíme své utrpení, pak jak, jak můžeme chápat utrpení jiné bytosti? Právě předpokladem toho, že chápeme utrpení jiné bytosti, je, je to, že přijmeme své vlastní utrpení. Hm? Tím a pádem můžeme přijmout všechny bytosti. Z hlediska buddhismu, hm? bytosti jsou vlastně darmy. že my, bytosti, z toho nejsme, my si toho nejsme vědomí. A vysvětlili jsme na začátku, že vlastně praxe lásky, soucitu a tak dále není nic jiného než. Eh, praxe, přijímání darmy. Dharma, ta nejvyšší dharma v buddhismu, to je prázdnota, to je takovost. Hm? Jestliže v tomto smyslu my přijmeme své slabiny a snažíme se je překonat, na základě moudrosti, moudrost takovosti, moudrost nesubstanciality, hm? tak jsme schopni přijímat utrpení druhého. Jelikož toto utrpení, my jsme ho poznali jako nesubstanční, hm? proto jsme otevření pro utrpení druhého, které nevidíme něco, co se dá chytit, ale jen jako něco, co se dá opustit. Jestliže to vidíme jako něco, co se dá chytit, my, eh, eh, pak naše, eh, náš soucit hm, bude stále frustrovat. Jestliže to chápáme jako něco, co se, eh, co se nedá chytit, ale dá se to přijmout, pak náš soucit nebude frustrovat. A to je vlastně otevření pro sebe a otevření pro druhé. Tím, že ideál bodhisattvovské cesty je sloužit sobě tím, že sloužíme druhým, prospívat sobě tím, že prospíváme druhým. Hm? Čili tím, že přijímáme utrpení druhých jako své utrpení, tím vlastně vyprazňujeme sebe. Že protože tím pádem, jak už jsem se zmínil, v praxi bodysatvu, a to je důležité pochopit, existují dva, vlastně dva systémy vystávání bodičity. Bodičita znamená co? Bodičita znamená, že nerozlišujeme svůj proces osvobození od procesu osvobození všech bytostí. Hm? Nevidíme sebe jako něco odlišného od všech bytostí. A k tomu je buď systém Maitreji, což je systém přijetí všech bytostí jako své matky, hm? v minulých životech. A nebo systém Shantidevi, hm? což je vlastně eh, změna sebe za druhého. Tím, že změním sebe za druhého, hm? tak když eh, třeba druhý mi škodí, tak se eh, se sebe, proč druhý škodí sobě. Hm? Když eh, eh, někdo je eh, lepší než já, hm? tak eh, se z toho raduju, protože jeho cnosti, jeho dobré aspekty patří mně. Když je někdo horší než já, tak co, co mám, tomu jako dám, protože každý si chce sobě pomoct. A když je někdo stejný jako já, tak se snažíme, snažím se, no, abych byl ještě lepší. Tím pádem mu můžu pomoct. A tímto způsobem můžu eh, přijmout utrpení druhých, jakožto eh, vlastně praxi vystávání nedualistického, nedualistické moudrosti, která mě otvírá pro sebe a pro svět. Je to jasný? Tato cesta je velice hluboká. Jestliže přijmu druhou bytost jako sebe, pak můžu eh, ty eh, vlastně problémy druhé osoby přeměnit ve své cnosti. A jestliže příjmu eh, se raduji z druhých, jako ze svých cností, tak mám Vlastně to je ta nejlevnější cesta. <laughs> Tím, že se raduju z cnosti druhých, jako svých vlastních cností, to je nejlevnější cesta, jak přijít ke ctostnému. Nemusím psát tolik snažit, já se. Úžasný, nechce tak, Hej. aby člověk se zbavil utrpení, musí být inteligentní a musí mít dobrou koncentraci. <laughs> Jiný recept na to asi není. Tak si pamatujte, jsou dvě techniky. Hm? Tady Náš přítel Tomáš říká finty, to nejsou, to nejsou finty, to jsou techniky. Jsou dvě techniky, buď přijmeme všechny osoby za své matky a tak vlastně poznáme, že tím, že se snažíme o jejich dobro, vlastně splácíme tu dobrotu, kterou pro nás udělali, a nebo se prostě vyměníme za tu druhou osobu. Tím, že se vyměníme za tu druhou osobu, tím vlastně otvíráme své horizonty a na druhé straně vlastně přijímáme za vlastní jejícnosti. V tom případě pak vztahy jsou úplně na jiný úrovni. A k tomu je jaká technika dobrá? Zase to, co děláme, kultivace lásky, soucitu. A teď zítra ráno se půjdem na radost. A z toho, pak, z toho všeho pak přichází rovnoměrnost vědomí. A jak to vysvětlíme později. Je rozdíl mezi lítostí a soucitem. A nebo nepravým a pravým soucitem. Soucit a lítost vlastně jsou, jsou synonymy. Jako synonym. Soucit je na každý pád vždy pozitivní. Hm? A lítost, jestliže je sebe lítost, tak není pozitivní, samozřejmě. Ale jestliže je to eh, jako lítost nad těmi, hm? který trpí, no tak to je stejný jako soucit. Ale my mluvíme tež o sebelítosti a sebelítost je samozřejmě záborná. Sebelítost je překážka, opak, jak už jsme vysvětli, opak soucitu je násilí. Hm? Ten, kdo má násilí, ten nemá soucit, ten, kdo má soucit, ten nemá násilí. A soucit a násilí jsou protiklady. A jestliže máme soucit, stejně tak jako nebezpečí lásky, je co? Je chňapání. Když chňapáme pro sebe, ať už je to v relaci vůči partneru, ať už je to v relaci vůči ať už je to v relaci vůči rodičům, dětem a tak dále, když chňapáme pro sebe, vždy způsobujeme frustraci. Matka chce být dobrou matkou a myslí si, že bude dobrou matkou, když furt v jednom kuse se bude vnucovat svýmu dítěti, ale o co více vnucuje, tím víc dítě bude frustrovaný. Ale to ona nechápe hodně mnohokrát, protože má, zaměňuje pojem přátelství za pojem chňapání. To je moje. To patří mně. A tím pádem... Tolik frustrovaných dětí, protože matka se stále do nich vnucuje, a to je moje dítě, to musí být tak, jak já si to představuju. Hm? A e, tím pádem vztah mezi matkou a dítětem není přátelský vztah. Jestliže je přátelský vztah, pak matka rozumí, co, e, co dítě opravdu potřebuje. Hm? A podporuje ho v tom a vede ho tak, aby potřeboval ty věci, které jsou pro něj prospěšné. Pak se e, vytvoří opravdu vztah lásky a přátelství. Je to tak? V partnerství to sami. Jestliže máme e, v partnerství vztah přátelství, to partnerství bude prosperovat po celý život až do smrti. Hm? I když budou umírat, tak se ještě budou držet ruce a vzájemně e, e, si prospívat. Ale jestliže e, budou chňapat potom, to je můj, hm? tak se navzájem budou frustrovat a navzájem si budou škodit. A z velké lásky se pak stane velké nepřátelství. Hm? Je tomu tak? Čili eh, zábrana přátelství je chňapání. Hm? Zábrana soucitu je sebelítost. Soucit je, že se chceme eh, pomoct druhému, aby jsme eh, mohli Pomoc druhému potřebuje mít k němu přátelství, vztah přátelství. Toto přátelství je, je základ. Jelikož máme přátelství k vůči tomu druhýmu, chceme mu pomoct. A chceme mu pomoct jako přátele. Hm? To znamená, eh, my se otvíráme vůči němu. Přijímáme jeho utrpení. Ale jestliže přijmeme jeho utrpení a budeme se identifikovat s jeho depresema, s jeho strachy, s jeho starostmi, tak on bude brečet, my budeme brečet. A komu pomůžeme? Ani ne sobě, ani jemu. Právě proto, jak předpoklad, jak v tak předpoklad soucitu je co? Je rovnoměrnost vědomí? A je pochopení? A v, rovnom, v rovnoměrnosti vědomí je jaký stav? Stav toho, že člověk se snaží vyvarovat chňapání po tom, co je příjemné a vyvarovat se zloby a vsteku vůči tomu, co je nepříjemné. Zároveň pomáhat druhým. Jestli tento stav nebude, pak těžko pomůžeme sobě a těžko pomůžeme druhým. Nepravý soucit není nic jiného než soucit spojený s sebelítostí, s depresí, s negativním přístupem. A opravdový soucit je vždycky pozitivní. Opravdový soucit je založen na přátelství, a přátelství znamená snaha být užitečný druhému. Čili přátelství je základ a soucit na tomto základu pak koná činy. Hm? Činy dobra vůči sobě i vůči druhým. Protože díky soucitu se sami otvíráme a otvíráme tež druhé srdce druhých. Hm? Je tomu tak? Třeba se zamyslet. Třeba Dama dýpa povídá něco, co si sám vymyslel. Hm? jak se buddhismus staví k Darwinově teorii vývoje druhu a ve vesmírném měřítku k teorii velkého třesku. Buddhismus je Buda o takových věcech. A buddhismus, tak to je všecko pomílený název. Buda o žádném buddhismu nevěděl. Stejně tak, jako Ježíš nevěděl o žádném křesťanství, Ježíš by se myslím velice divil, kdyby viděl co dneska, co znamená jeho nauka a Buddha by se tež nestačil divit, kdyby dneska přišel a slyšel, co všecko je buddhismus. To by se moc divil. A jak by asi na to reagoval? Co si myslíš, Davide? Ne, vůbec ne. Naopak, by se zeptal a pomáhá to, jestli by takhle reagoval, tak to by Stejně tak, Budha by se zeptal, a ta Darwina teorie pomáhá, když je ho tak dobrý. Když ne, no tak to zbalte. A velký tresk, proč ne, když to pomáhá, jestli vás to dělá šťastný, je vědomí vázáno na lidské bytosti. který velkého tresku je vědomí vázáno na lidské bytosti. A pokud vědomí, kdy se vzniklo, musí zákonitě jednou zaniknout právě záhada vědomí, že je, že to vědomí, které vzniklo, samozřejmě zanikne, ale to vědomí, které nemůže vzniknout, to je právě to vědomí, které je třeba najít. A jestliže něco vzniká, musí to vznikat na základě něčeho, co nevzniká, nezaniká. To je základ duchovního pochopení. Kdyby nebyla nirvána, samsára absolutně nedává žádný smysl. Samsára dává právě smysl, protože existuje nirvána. Vědomí, které vzniká a zaniká, dává smysl, protože ten, kdo věří, věří ve vědomí, které nevzniká a nezaniká. A kde se nachází toto vědomí? Nalevo, nebo napravo, nahoře, nebo dole? Hm? Prosím zamyslet se. Existuje podle buddhismu něco, co tu bylo. Na tyto otázky, to jsou takzvané aviakrita, na, na takovéto otázky Budha nikdy nedává žádnou odpověď. Budha vždy učil, je příklad šípu, hm, aby jsme zodpověděli na tyto otázky. To je jako, když někdo je, byl střelen šípem, a přijde k němu doktor a on řekne, ne, ne, ne, ne, nevytahujte ten šíp, já se musím první dozvědět, kdo ho vystřelil, <laughs> z jakého důvodu ho vystřelil, jaký to, z jaké kasty byl, byl to brahman nebo byl to kšatria a tak dále. A než se to dozví, no tak zatím zemře. Co Buda ale vysvětloval, je, co je utrpení, co je důvod utrpení, co je osvobození od utrpení a co je cesta k osvobození od utrpení. Jestli poznání Velkého třesku k tomu pomůže nebo nepomůže, o tom jako Buddhista, opravdový budista. O, o se asi nevyjádří. Existuje podle buddhismu něco, co tu bylo, je a bude. Pořád bez ohledu na vznik a zánik galaxií a možná vesmíru. Tak to jsou spekulativní otázky. A spekulativní otázky nepomůžou k procesu osvobození se od utrpení. Proto Buda nikdy na tyto otázky neodpovídá. Podle buddhismu vše, co vzniklo, musí taky zaniknout. Takže i buddhismus jednou zanikne. Buddhismus nemůže zaniknout, protože buddhismus není žádný buddhismus. Budismus, Buda neučil žádný buddhismus. Buda učil dharmu. A dharma je to, co nemůže zaniknout. Protože dharma je to, co je měřítkem všech věcí a to, co je měřítkem všech věcí, nezávisle na tom, jestli Buda existuje nebo ne, to je tady s náma. A vždy bylo a vždy bude. Kdyby nebyla darma, tak by jsme nebyli my, protože my jsme darma. Ale na rozdíl od nás, bytostí, který toto nevidí jasně, budha to vidí naprosto jasně. Buda kromě darmy nevidí vůbec nic. Ale my, popletené bytosti, kromě darmy vidíme ještě něco, co s darmou nemá nic společného. A právě proto škodíme sobě i škodíme druhým. Jestliže tento stav chceme napravit, měli bychom poznat, co je darma. A tato darma je společná všem jevům. Proto je to to, darma je to, co drží a co je mírou všech věcí. Kdyby nebylo něco, co drží a je mírou všech věcí, pak by <laughs> Pak by bylo co? Hm? Pak by nebylo nic? To máš správně odpověděl. Čili duchovní vědy jsou věry v darmu. Hm? Zákon. Pokud není zákon, nic nemůže existovat. To, že je zákon, znamená, že věci existují a existuje činění a existuje ovoce činění. A to je jak v přírodě, tak i v bytostech, tak i ve vědomí, které je částí přírody, nic jiného. Buda učil, že nezávisle na tom, jestli Buda přichází, jestli je tady nebo tady není, ta dharmata, tento stav věcí, tak jak je, stále existuje a nemůže nikdy pominout. jelikož existuje a nemůže nikdy pominout, je to to, co je pravé. A je to to, co je mírou všech věcí. To je duchovní přesvědčení. Bohužel ne všichni, Bytosti jsou popletené, právě proto ne všichni mají toto přesvědčení. A proto přichází co? Nepohoda. Co musíme pochopit, aby jsme přestali chňapat? Co musíme pochopit, a to se, teď jsme se to naučili. <laughs> Věc je naprosto jednoduchá. Musíme pochopit vědomí. Hm? Jestliže pochopíme vědomí. Vědomí je. Zdroj osvobození, vědomí je též zdroj otroctví. Hm? Vědomí je. je naše vlastní vězení a vědomí je naše osvobození z vězení. O nic jiného se nejedná. Samsára a nirvána v tomto pojetí není nic jiného než vědomí. Jestliže se držíme malého rozlišujícího vědomí, nacházíme se v poutech Samsáry. Jestliže pochopíme takovost vědomí, Což je královská cesta k probuzení. Tím přetneme veškerá pouta, která vědomí svazují. Jak říká moudrý Šáli pouta nejsou ani v objektu, hm? pouta nejsou eh, ani ve vědomí, ale pouta jsou, když vědomí a objekt se spojí dohromady. Hm? A z, z hlediska yogačáry, šáry Putra to vysvětluje, bílý vůl a černý vůl si nejsou překážkou. Ale jeho mezi nimi je jejich překážkou. Hm? Jestliže se spojí smysl s objektem, vyvstane zkušenost vystane minulá zkušenost, která je spojena s představou opravdovýho já a tomu, co já patří, hm? a vystane pak liost, nelibost, otupění a tak dále, což není nic jiného než nápeň našich minulých zkušeností. Poznání tohoto procesu je pak poznání toho, že nevědomí je iluzorní. Jak vnímá objekty Bodhisattva, když se nechytá znaků objektu? Hm? Musíš musí se stát Bodhisattvou sama a bude to všechno jasné. Bodhisattva se nechytá znaků objektu, to znamená, že se nechytá vědomí, které rozlišuje znaky objektu. Jestliže se nechytá vědomí, které rozlišuje znaky objektu, nachází se v takovosti. Co je vědomí, které se nechytá znaku objektu? To vědomí se nedá chytit. Jediný, co se dá chytit, je to vědomí, které se chytá znaku objektu. Vědomí, které se nechytá znaku objektu, nikdo nikdy nechytí. Hm? Je třeba si to uvědomit. Buda vysvětluje stav samsárický stav jako stav na důvodu. Hm? Jako souvislé vznikání. A z čeho vzniká souvislé vznikání? Z chňapání po objektech. Jestliže není chňapání po objektech, jaká příčina, jaký důvod? Příčina důvod není nic jiného než chňapání po objektech. Je třeba si to uvědomit. Jestliže transcendujeme chňapání po objektech, transcendujeme příčiny samsárického bytí, což je chtíč, nenávist a zaslepenost. Hm? Přemýšlejte o tom. Proč se v Hinajáně nepracuje s transformacemi jako v Vajrajáně? Hm? Proč? Protože buddhismus má 2600 let v historii. Hm? A vyjevily se různé koncepty, různé cesty, které se pak staly i státními náboženstvími a tak dále. A tím pádem se pak pochopení buddhismu zúžilo na tuhle cestu nebo tamtu cestu, na toto pochopení nebo tamto pochopení. Ale z hlediska buddhismu všechny učení buddhy, to je důležité pochopit, nej, není nic jiného než prostředky k odstranění utrpení, prostředky k probuzení. Jestliže to chápeme, pak e, nejsou žádné velké protiklady v různých směrech učení, protože všechny jsou pouze prostředky. Učení ten, kdo chytá učení, ten vlastně se od učení vzdaluje. Protože to, co je opravdové učení, to se právě nedá chytit. Je to jasný? Jestliže to chytáme, je to naše, jsou to naše zvyky, které jsou zodpovědné za naše utrpení. To učení, které Buda učil, je právě učení nechytání. Jestliže nechytáme, nemáme problémy. Jelikož chytáme, máme problémy, ať se učíme cokoliv, jestli tervádu, nebo mahajánu, nebo tantrajánu. <laughs> to bude problém. Takže to, nejsou nic, to není nic jiného než prostředky k tomu, aby člověk nechytal. Opravdové učení je to, které zdůrazňuje, že v té nejvyšší realitě neexistuje nic, čeho, by se, čeho je možno se chytit. Právě proto, že se toho bytosti chytají. Právě proto tolik utrpení. Teď konce prečky noviny, co se děje. V Iráku je nějaká svatá válka v Musilváně. Masakrují všechny křesťany a všechny různé dru druhy náboženství hm? s přesvědčením, že uctívají dňábla. <laughs> to je výsledek napání. A chci udělat kalifát od až od, od eh, Pakistánu, až od Bangladeše, Indie, až po, po Alžírsko. <laughs> a pak celý svět. Protože všechno ostatní, než co učil Mohamed, to, jsou, to není pro ně pravda. A co z toho bude? Velký rambajs. se, velká meta. Hm? Velký meta, to na každý pád, ale bude z toho na světě velký rambajs. Právě z čeho? Z toho chytání? Hm? Fanatici, který se držej něčeho co se dá definovat jako, absolutní pravdy jsou je to nejnebezpečnější, co můžeme. Právě toto absolutní pravda je to, co se nedá chytit. Jestliže se to dá chytit, pak to není absolutní pravda. Je to, ale je to pomůcka k absolutní pravdě. Jestliže to bytosti pochopěj, bude mír, pokud to nepochopěj, dopadne to špatně. Je tomu tak? Podle učení některých učitelů může být meta zasláno i mrtvým ve smyslu ať už se nachází kdekoliv, ať jsou šťastní a tak dále. Je to tak správně, je to správně za předpokladu, že je člověk nepoužívá jakožto pomůcky k prohloubení vědomí. Hm? Samozřejmě můžeme poslat metamrtvým. Hm? A jestliže síla našeho vědomí je dobrá a jestliže věříme opravdu, že jim můžeme předat své zásluhy, hm? určitě jim to pomůže. Protože o vzláště, jestli to jsou naše příbuzní, přátelé, jsou jejich vědomí, je spojeno s našimi. Hm? A jak už jsem se zmínil, jestliže meditujeme a meditujeme více, pak dostaneme se do stádia praxe, kdy začínáme chápat, že vlastně všecko je vědomí. Hm? Ale jestliže, se, jestliže chceme je použít k vstupu do samády, pak je to nemožnost. A ponechám to na vás, učte se pilně samády. Já jsem velký entuziast praxe samády a stále povzbuzuji ti, kteří mají zájem. O duchovní vědy, praktikovat samády, nebo sám věřím, že bez samády jakákoliv hlubší duchovní zkušenost je limitována. Hm? Samády je to, co dělá hloubku duchovní zkušenosti. Proto též. I vlastně v buddhistickém učení je, že arahatové bez samády, i když se můžou stát arahatové, budou to pak arahatové. Jejich možnosti jsou omezené, než to arahatové, který zvládli samády, se nazývají Ubhajo, mukta arahat a ti pak mají daleko širší možnost působení a ovlivňování a mají přístup k sanjavé dajita niroda samápati, což je to nejhlubší samády v buddhistické tradici. Jaké samády? Samády, kde subjekt a objekt se stanou nirována? Hm? V jiných samády je subjekt a objekt rozlišen jestliže se staneme sotapana a výše, máme přístup k Fala samápati, samápany, ovoce, cesty, to znamená, můžeme se okamžitě prohloubit v nirvánu jako objekt, ale stále je tam ještě subjekt, který se do nirvány prohloubuje. Sanáveda dají ta niroda samápaty, toto rozdělení je smyto a kdo toto samády provozuje, ten má vlastně, dá se říci, to hlubší aspekt buddhistického poznání. Jak správně provádět pracovní meditaci? Jakoukoliv meditaci správně provádíme tím, že Praktikujeme pozornost a uvědomění. Pozornost znamená co? Pozornost znamená, jak víme, že praktikujeme pozornost saty. Víme, že praktikujeme pozornost tím, že naše vědomí jasně artikuluje ten objekt, který právě má před sebou. Jestliže vědomí jasně artikuluje objekt, který má před sebou, znamená to, že má sílu, takzvané upomínání se. Saty je vlastně síla upomínání se. Jestliže vědomí má tuto sílu, upomínání se, není rozptilováno jinými objekty. A je třeba si uvědomit, jestliže vědomí není rozptilováno jinými objekty, Plně je si vědomo současného objektu, který potřebuje, nemá vlastně žádné problémy. Problémy přijdou, jestliže se vyvalí vzpomínky na minulé zkušenosti, jestliže se vyvalí toužení po budoucích objektech. A jestliže děláme jednu věc a myslíme na druhou věc. Hm? Právě proto, jestliže se chceme, aby nám meditace pomáhala v každodenním životě, měli bychom praktikovat tento způsob upomínání celý čas. A jestliže tato síla opomínání je nám vlastní, pak vše, co děláme, bude mít jinou kvalitu. Ať naše mluva, ať naše pohyby, jestliže, jsme si, jestliže děláme pohyby uvědoměné, vypadá jinak, jestliže mluvíme uvědoměné, vypadá jinak, naše mluva vypadá jinak, jestliže myslíme uvědoměné, naše myšlení vypadá úplně jinak tím pádem tato síla upomínání přizpůsobuje, že děláme všechno uvědoměné. Hm? Jestliže děláme věci uvědomněle, je nám absolutně jasno, kde jsou naše představy a kde naše představy nám škodí a kde naše představy nám pomáhají, hm? na základě síly upomínání vlastně víme, co je pro nás výhodné, co je pro nás nevýhodné, jaké metody máme používat k tomu, aby to, co je pro nás výhodné, zůstalo výhodné a nestalo se nevýhodným. Hm? Jaké prostředky máme použít k tomu, aby jsme měli jasnost objektu před sebou a co je nejdůležitější ze stránky uvědomění, aby jsme jasně poznali, že vlastně vše, co poznáváme, jsou přechodné jevy a nestotožňovali se s nimi. Když jedna, jeden jev pomine, zase přijde druhý jev. Hm? A právě proto není, není nutné, naopak je škodné se příliš radovat z příjemných pocitů a si dělat příliš velké starosti o nepříjemných pocitech. Jestliže získáme tento rámec v každodenním životě, tak pak kvalita každodenního života se mění a stáváme se otevřenější, upřímnější. A když nám někdo nadává, nebereme si to tolik srdci, když zase nás někdo chválí, Nejsme z toho dotčení <laughs> a e, pak e, život vypadá jinak. Hm? A to, co děláme, má smysl. Hm? Jestliže tomu tak není, tak většinu času strávíme tím, že děláme věci, které nemají smysl. Hm? Proč? Protože to, co děláme, není jasně artikulováno ve vědomí. Hm? A děláme jedno a myslíme na druhé. Je to tak? prosím, pozornost a uvědomění. Já nevím, jak nejlépe přeložíme nejlépe do češtiny saty. Hm? Vysvětlil jsem, že saty znamená doslova paměť. Hm? smrti, Ale... Nejedná se o paměť, též se jedná o, o paměť, protože jestliže provozujeme saty, naše paměť se nebude horšit, ba naopak lepšit. Ale jedná se ne o paměť, ale spíše o upomínání. A vlastně základ saty je koncentrace. Nemůžeme praktikovat saty bez koncentrace. A jelikož mám, se koncentrujeme, Plně na to, co děláme. Jak už jsem řekl, mysl je si o to víc vědomá toho, co se děje kolem a chápe to jasněji, všechny ty vztahy toho, co se děje, děje kolem, ale neskáká z jednoho objektu na druhý, hm? tím pádem se uklidní. A tím, že se uklidní, může jasně rozlišit, co je výhodné, co není výhodné, co je zdravý postoj, co není zdravý postoj, co je, jaké prostředky použijem k tomu, aby jsme dělali to, co je výhodné a to, co není výhodné. Jaké prostředky použijeme k tomu, aby jsme si uchovali koncentraci a jasný objekt, a aby jsme nebyli zaslepeni našema emocema, které přichází a odchází, a stavy vědomí, které jsou závislé na emocích, které přichází a odchází. A v tomto rámci vědomí, jestliže přebýváme, tak pak problémy v životě, z velkých problémů se stanou malý problémy, z malých problémů se stanou miniaturní problémy. A postupem času i najdeme v sobě sílu být užitečný sobě i užitečný druhým. Je to tak, Jarno? <laughs> Mám sem můžu mít ještě jednu otázku? No. Chtěl se zeptat meditace a práce s bolestí. jste řekl několik slov na téma. To jsem taky už o tom mluvil z několika, z několika účastníky při interviu. Vlastně meditace na bolest nebo pochopení bolesti je též samata vypašena. Hm? Je důležité si uvědomit, jestliže máme bolest a praktikujeme koncentraci. Hm? Koncentrace je to, co dělá předmět našeho vnímání jasný. Jestliže nemáme koncentraci, předmět našeho vnímání je nejasný. Proto je koncentrace tak důležitá, protože bez koncentrace vlastně naše senzitivita a kreativita se stává minimální. Jestliže máme koncentraci, naše senzitivita zrůstá, naše kreativita tím zrůstá, protože kreativita je založená na senzitivitě a senzitivitu můžeme je dvouseč, Senzitivita je dvousečná zbraň. Můžeme ji použít k tomu, aby, aby nás to dohnalo do depresí, ba do sebevraždy. A můžeme to použít k tomu, aby jsme získali hlubší pochopení naší situace a situace druhých. Proto ten, kdo praktikuje koncentraci se stává senzitivnější člověk, tím vidí to, co je černé, vidí ještě černější, to, co je bílé, vidí ještě bílejší. Hm? A jestli se nebrání, proto může se stát obzvláště zranitelný. Hm? A kdo ho brání? No, brání ho právě saty. Hm? Saty je to, co a tím pádem mu, mu přináší naplnění, radost. A tedy, jestliže praktikujeme koncentraci, poznáváme, že tím, že ten objekt, na který se soustředíme, se stává jasným objektem, učíme se soustředit na ty objekty, které jsou pro nás užitečné a vyhýbat se těm objektům, které nám škodí. To, co v tom právě s tím procesem upomínání se saty, je úzce spojen proces manasikára, dělání ve vědomí. Jak prožijeme objekty naší zkušenosti? V podstatě nezáleží tolik na kvalitě těch objektů, ale záleží na tom, jak je děláme ve vědomí. Jestliže děláme věci ve vědomí pomocí moudrosti, pak je, je, jakákoliv zkušenost hm, bude pro nás podmětem k hlubšímu pochopení. Jestliže děláme objekty bez pochopení, jakákoliv zkušenost nás, nám může být překážkou. A teď Jestliže přijde bolest, a bolest určitě přijde, bez bolesti se nikdo nikde a nikdy meditaci nenaučil. Hm? K praxe jogi patří praxe tolerance bolesti. Hm? Jsem četl kdysi si biografii velkého jogyna Milrepy. Hm? Jistý laik se ho jak co nejrychleji přijde k probuzení. Načeš velký jogi Milirepa si stáhl kaťata a ukázal mu svoji co. Slušně řečeno zadek. A jeho zadek byl jako opičí zadek, jedna jizva. Prostě seděl, seděl, seděl a jelikož měl hluboký samády, tak se ani těla nevšímal a celé tělo se mu proměnilo výzvu. Hm? Ale protože seděl, seděl, seděl a seděl v blahu samády, hm? tak si to ani nevšímal. Hm? Což my říct si nemůžeme... <laughs> Prostě proces pochopení je neoddělitelný od procesu přijímání, učení se přijímat bolest na základě šamata vypašana. A přijímání bolesti na základě šamata je to, že tím, že nám koncentrace umožní jasné vnímání objektu meditace, veškeré jiné objekty, Jdou do pozadí. Hm? A když jdou do pozadí, přestanou nás trápit. Jestliže je necháme vystoupit do popředí, budou nás trápit o to víc. Protože vše, co vnímáme koncentrovanou myslí, bude jasný objekt. Hm? Jestliže vnímáme bolest koncentrovanou myslí, eh, malá bolest se stane velkou bolestí. Jestliže vnímáme... Eh, teplo v těle koncentrovanou myslí, malé teplo může být velké teplo, jestliže máte dobrou koncentraci, ale tendenci k rozptýlení. Malý zvuk může se stát velkým zvukem a prožijete velký leknutí. To se stává těm, který se obzáště učí, ne starým mazákům, ale těm, který se učí koncentraci. To se stává. Jestliže máte lepší koncentraci, a jste jinými objekty koncentrace, třeba jste dělali jogu a koncentraci na, na agyá na, na Šrilance byl jeden, byla jedna žena hm, v meditačním centru, ta byla učitelkou jógy, hm. Učila se Meditaci na Sati Saty, koncentrovala se na dech, pak zapomněla na Anapana Sati, asi si měla předtím dělat dlouhou dobu praxi na čakry, pak ta čakra začala lítat po pokoji a ona hvala, jak děsivě. A a a a a a a Stávají se různý věci. Jestliže člověk zapomene objekt meditace, je toho. <laughs> můžou, se, můžou se dít opravdu podivné věci. Pokud ale člověk si upomatovává objekt meditace, je v pohodě, zůstává v pohodě a bolesti do, do pozadí. Hm? Ale jestliže už má jistý, jistou koncentraci, ale nemá žádný zvyk koncentrace, a odchýlí se k jinému objektu a věnuje se mu hm, například bolest, tak tím pádem se vytváří tu, tu bolest o to jasnější. Hm? A pak e, bude o to trpět víc samozřejmě. Hm? Proto je důležité vždy na to myslet, že objekt meditace se jmenuje kamatána, to je co znamená místo úsilí a Jestliže zůstane u místa úsilí, bude naše meditace čím dál lepší. Jestliže ale opustíme místo úsilí, všechno možné se může stát podle našich minulých zkušeností a zvyků. Hm? A proto, tedy jestliže se stane to, že máme bolesti v meditaci a ty určitě budeme mít, pokud to jde, nevěnovat se jim, brát je na vědomí, jako v pozadí. Pokud to nejde, tak opatrně změníme pozici těla a meditujeme dál, neděláme z toho žádnou vědu. Jestliže jste zvyklí sedět tímto způsobem, tak si změníte na tento způsob. Nebo jestli sedíte... Tímto způsobem, tak si změníte na tento způsob a tak dále. Jestli sedíte tímto způsobem, tak když to dál nejde, tak si změníte takto. A pokračujeme dál. A jestli to i to nejde, no tak si sedneme na židli. No, tak Ježišmarja, vidět to není tak hrozný. A když to nejde, dobře na židli, tak si sedneme na štokrdle. <laughs> Musíme zkoušet. Hm? Ale je výhodné sedět na zemi, protože na zemi vyvíjíme jistou senzitivitu, hm? o který mluvil Tomáš, že protahujeme lépe ty svaly, které potřebujeme na sezení. Ale za předpokladu, že Troch poznáme trochu něco z čumpelíkovy vědy o tom, jak správná podpora a, který, a tak dále. Což je, někdy je obtížné tuto vědu absorbovat. Vždycky člověk si myslí, že něco pochopil, pak pozná, že zase to dělá špatně. Tak dobrý. Když bych si nakonec zvolila tu bolest, jako ten objekt meditace nebo ty koncentrace. Pak to jde na vypasané. Pak bolest vlastně není nic jiného než vjem elementu. No? Může se stát, že se stanu tou bolestí, že s tím splinu a pak... Bolestí se nikdy nestaneš. Ať se budeš snažit jakkoliv, bolestí se nikdy nestaneš. Který já se chce stát bolestí? Hm? může se s tím pak něco stane. Z bolestí se stane to, že, že ji pochopíme. Ale já ji nemůžu pochopit. To, kdo ji pochopí, to je vědomí. A pochopí tak, že nejlépe, že, si, že pozná, že vlastně v bolesti je vjem jem elementu. Tvrdost, teplota, tlak. A jestliže koncentrace je o něco lepší, jestliže se koncentruje dovnitř bolesti, hm? pak poznáme, že to místo tlaku a místo eh, horka hm? se, se mění. Chvilku cítíme na stejném místě tlak, chvilku eh, tvrdost, hm? chvilku hrubost, chvilku zase eh, tlak. Hm? chvilku eh, hladkost, čili eh, vlastně je to proces. Co? jsem to Co... zkoušela, tak se mi to přeplo do světla a pak to zmizelo. No, Takže to... to šlo do vizuálního kanálu z toho To je v pořádku, dobrá koncentrace, to je v pořádku. no pak se tomu nevěnovat. A nebo můžeš to použít, tu pak meditaci na světlo, když to světlo je jako silný. Stabilizovat to. Jakýkoliv příhodný mentální objekt, když se stabilizuje a stane se jasným mentálním obrazem, se může stát objektem samády.